apo sikur se Allahu xha llawala flet per dy detra wa baynahuma barzakhun la yabghiyan dhe mes dy detrave është një pengesë që pengon kalimin e këtij uji te ky deti dhe e kundërta dhe këtë e kanë zbuluar edhe shkencëtar që kozhrohet një mrekulli kur'anore që është përmendur që nga kuurat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam andaj barzakh është dështkacësh në mes prandajriu poshtë të vorosë fillon një jetë re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 Dhe duke unisër nga këtë dalim, do të dalojnë dhe përgjit qëtë njerëzën në varë. Kush është zoti ëtë? Zoti ëtë kush është? Me në rabë bokë. Pytja dy që i bëhet njeri u në këtë varë është, ma di nuk. Feja jote. Qa nuk kuptat me fejen? Përdishmëria jote, me qka ka qenë e mbushur? Kush e ka reguluar agendën e përdishmëris tënde? Kush? Kush?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 thonë Allaho, nga se kanë jetuar për Allahun, dhe kanë jetuar me Allahun, dhe të kjo pëytja dytë, ma di nuk, feja jote, feja jote, në qëka ki besuartë, kushtë kamësuar besimin, kushtë ta kamësuar jetën, për gjigja el-Islam, Islami, dhe pëytja të rritë,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 Ëta tjera kur është prngulur për ku është prngulur çfarë ka bën Medine do son ka bëtie atë kryesore që ka zhvilluar mësimet kryesore porosit kryesore çfarë dim për këtë njeri ti kjo e garanton përgjigjen se ky njeri që pompët në për të asht Muhamedi sallallahu alaihi dhe shoqë me një shumë mirë nga se kam jetuar me mësimet e tij kam lexuar vazhdimisht për biografinë e tij e një shumë mirë e një ndaj, kër njëriut i bënë këto përgjigje, shikunë ruar, në qofë se e ja ka qëluar, në qofë se është përgjigjur sakt, në përmenë Muhammedi sallallahu a.sallem, se këti njëriu i zgjeruat varë së shojnë sygjer. Një kërë sa qërgjeruat varë, në kemi hapë varë, kemi gjithë, një qërë kanë qenë. Kërë është përshesi. Allahu të barë, kërë të alë,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 që ja është jetë vërreza, këtu në zhvillime. Në atë vetëmi, i vije një njeri në forën më të bukur, më të hishme. Ku i vjen? Në varë i vjen, subhanallah. Shikë, kë jetë interesantë në qenka, në qenka si kë jetë, kërit tjera sene i katje. Po ne e besojmë, për shkaks në ka lemruar për këtë kush, Muhammed e sallallahu alesallam. Andaj, i vije njeri dhe këtë thotë, kush jetë ti,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 Subhanallah, thëtë Muhammedi sallallahu alai sallam, goditet në kokë me një qekanë që klithën klith të të mërshme, po të adegjoni njerëzit në të vdisin me njerë. Subhanallah, nuk e adegjoni njerëzit këtë klithën, zërë sprovë, pas taj fillojnë mundimet,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 përmi në nëveritës, qëtësuse, e frekshme, e fjallë të rënda. Dhe kjo thotë, kush jeti që në këtë cikletimin, përma shtëtë cikletin dhe ma tepër? Kush jeti që në këtë natë të erët, ma erësove natën dhe ma tepër? Kush jeti? Po t'jam puna jote. Qështë të ke punu? E ke ndërtu një njëri me punë të tuja, që kështë të duket. Kjo jeti.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 duke kthyen përsëri në pjesën e dytë të misionit tonë çka tha Theja. Në tashmë sikur që jini duke evrejtor, e vërtetur në pjesën e poshtme të ekranit të juaja është i shfaqur numri i telefonit, përmes tësë mund të inkadroheni në misionin tonë dhe për të bërë pyetje. Nuk e di deri sot në bëjnë me dije nga regjia se ka telefonat në pritje, un po zgjerosin që të lezoj mirë. Nuk kanë dhënë hapësirë për të lezuar, gazetë ka më njëherë telefon për të inkadruar, e inkadrojmë unë në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 Ka gjenderoj edhe kam një të ju tje. Por në? Në ditën e sotit, në robë, në gjithë, në qapës me... Një ruke, në rëndë të juon, këta me vojnë në do, kërë në tje gjojnë, qështë të juon dhe kërë në mjëron. Ka përë të rëndërështë edhe me marë në ndijim që të juon. Shadama rekema. Më falek. Jo, është e lidhja shumë e dopt. Nuk po të amundësime e kuptu pyqen. Nuk po të am Randje probleme që po shfaqen në ndërrimin e juaj. Ë, në nëse është zëri i televizorit i ngritur dhe ju jeni duke e ndëgjuar zërin nga televizori për të na upërgjitur, ktu shkaktohet foni me telefonat televizorit dhe, dhe pengon pastaj në parsidjen e zrit tek ne, në burti pa qartë. Andaj ju lutem gjatë telefonimit largoni nga televizorit ose ndaleni zërin dhe na ndëgjoni përmes telefonit që të kemi mundësi t'ju ndëgjojmë sa më qartë. Zoti ju shpërbleft ë butja çeskoj nuk po ta mundi ta kuptoj, lus nga shikues janë që mund të inkuadrohet edhe një herë dhe regjista kët palasysh shikuesin që ta inkuadron në çonse lemrohet, ndërsa deri atë në inkuadrim telefonat në radhës. Orna. Orna. Selam aleikum. Aleikum salahtu wa rahmatullah. Neshoves në shëve së qërëm në diska hëgjë, e ditë, parë dë ditë, keshë namazë Sabahit në gjami. Kër gira mërëna atë, i këshën fut në kufru në gjami në mërëna. A këshën qëra ka këndërshëtu atë, nuk i kalon për kam fut në qërështë në zderë. Në ishen kënë një dytë sigurimi të erujtë atë. Dhe në na falëm namazën e Sabahit, dhe në jam rëpa neve. To është nuk e i godhë që ke pundesha në në një shumë. Pa, pa. Salamu alaikum. Aleikum salamu. Salam. Allah i këtu e në rëthana shumë të paqarta nga se në qovë sërësilt ku foma në gjami për ta la, atëra e ja ka vendin e vetë ku vendosë, ju në gjami. Në qovë sërësilt për t'ja falë gjenazën dhe për ta pregadit për vorrim, gjithashtu nuk e ka vendin e gjami. Sigurimi që ka lipa aty, që e nga me të vërdet një rëthana shumë e që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 Fjallë me së një pëndër një keq kuptema ku e diqfarë, ndaj nuk kam dhe një komendë më tepe për këtë problemë, Allah e dirë mësë mire. Po, të telefonat të tjetër e radhës. Salam alaikum. Aleykum as-salam, wa rahmetullah. Dhe sa boni, pyshja, li, me ndonë i fysi e lidhën me qenës në. Po? Unë e kam në qenë e mojnë e borërë, sa i ratë të zonë i kështër lërën, a është gjyë në a, a lutë të taj mbejtë, se, fejt, do, jalanë, komi, që, bluzkë atje kanë këtu provetin. Për çfarë më onat që në bardhë? Çelna më për loje, domethënë. Po, po, po e ço, e çort. E çort. Uh, në momentin kur thirret ezani, ne ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se shejtani ik ik në vrapim dhe ik në drejtim që mos ta dëgjojnë ezanin.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 asë shumëni me e nëllë ullurimin e qenit. Por, të pyta pëse më në qenin, nga se fatë kje cërë sët, njerëzit kam vëlluar të mbojnë qenë si antartë familjes, pas një arsyje. Por, në qo se mbojnë qeni për roje, nga se ka nëvojtarua në shtëpin, apo mbojnë për gjyeti, apo për ruajtjene baktive, në këtë ras nuk prish pun. Por, në qo se mbojnë për qef, për dëshira, për ta pas një, një kafun stepë sinylloj ku e di simpatië ndaj ti atëre kjo është padyshim për gjithë të ndaluara që ani nuk bën më më të shtëpi do të thot pa arsye nga arsye që i përmenda më herët ndoshta unë rri më ati nuk ka të bëjme juva as pak nuk keni gjëra në katretimi jot kemi telefon teatrin e kuadroj ju përshëndesme assalamu alaikum aleikum assalam wa rahmatullah xogendë unë po dalem me problem për gjëna ti diften është vetë që i kanë ditë rreth holla në rrug. Po. Ju lutem, ju lutem më tregoni çka të bëjmë ato holla. Ku na cilëmen ose çshtin e rrec ku na teatri. Pra ne herë tëvojë në 100 euro në mand i masotë olje. Po. Allah i shpirti. Amine, amene. Amen. A korneria u gjën diç në rrug sepas msimëve islamë duhet të ndërmer hapa djius. Epara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 Kuj i kanë humbur ato, mund të lëmë në këtë numër telefoni, elë numë telefoanet. Tanjed lëmë ontad mund kan hop teput çfarë ka hop a or telefona para. Nëse thotë para, atëherë do të pare, atër, më komozi si kyrt. Sa është sasia e parave, vallaj është kaq. Nëse bazë pyetjeve agjencës është personi adekuat, do të është pronari legjitim i parave i gjerave të humbra, ja kthem parat. Dhe do të thash kjo duhet të bëhet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 Në çfse thash, ju jo, kthamë parat, apo pse këvon sadakatën time, ti obliguhesh me këtë parat aty, ndërsa sadakon që ke hap ty të shkuet se vap. Kjo është rregulli i përgjithshëm. Tash për dëso bëhet fjalë për një shumë caktuar parash, nuk e di saktësh shumë parash, që e gjet në rrug, që nuk është shumë e madhe, 5 euro, 10 euro, 5 apo 10 euro, xhmalla. Mund do pa niku caktuar me e gjet aty që ka humbur. Në çfse thash, bëhet fjalë për humbin e parave në një mjedis komundash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 Por gjithmonë duke e ditë se ato kur nuk tjetërsohen, kur nuk bën paratë tua, apo kur nuk bën paratë tua, nesër më ulëmroni jeri obligosh me ia kthjatap. Po nëse ke nevojë sot, do thotë, i shytzon dhe ato i llogarit si huamarrje nga ai që kanë humbur. Nëse lajmërohet, nëse nuk lajmërohet, bon dua për të që Allah xhallahu ala t'ia kompenzojnë me të mira ato që i ka humbur dhe ta shpërblen me të mira që ti ke përfituar nga paratë e ti. Nese, këtu e në disa prej veprimeve që duhet me i ndërmarë në rasin kër dikush gjenë diqë në rrugë që i ka unë bur dikujtë. Allahu edhe në mas mirë. Telefonat e radhës. Selamu alikum. Aleykumus salamu arhamatulloh. Më dhaqë fërbet, oqë? Amin e rrugë. Në kam një pyqëtë. Po? Par e kja mejtët kërëvë Allah që kënohet të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 dhe nuk duhet të këndohet. Prandaj ne duhet që praktikat tona ti koordinojmë dhe ti sinkronizojmë dhe ti rregullojmë po? po? me përputhje me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Telefonatet e radhas e enkuadrojmë. Selam alejkum uoc. Aleikum selam ratullah. Ë doja të më të punosh ni ty kësaj. Po. Ë po ne konfëjo ë para vitit 3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 ofandere. Uh, ëh. Në çofse nusës i japën dhuratat, për të, ato ratojën të saj. Ato janë të saj dhe ajo duhet të jetë pranore e atyre dhuratave që i janë dhënë nusës. Por kodi sa dhuratat që japën, domethënë ëh, uh, që japën me kuptim të përbashkët. Për shembull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 është sërija rrët për të përgumën të latë. Po. Pe përmenim, nga me është quëtë Heze Kijelin. Po, qysh? E këtë? Heze Kijelin. Po. E dhe përta jetë të kuranërën, në bolës shkofit ka jetë u kjo, a jetë është të bekarën dëshënë në 43, a nuk e dëshuat të i për ata që nga frika vdekës, i kën nga vendi të i të i shënë me mira, a da u fa të rrëtë disni, E pasaj në gjalla ta, Allah është më dërëtet, imi nda njezë, po shëmi nda njezë, nuk e janë falenderus. Përmë. Po. Pyqja po. E dyta, banorët e resit. Përmë. Po. Përmën e porën më shpe këtë qëta jetë të zga, ka zbritë dhe dyta, kushin këmës të banorët e resit, përmëndet një, një argumentë, a jitë i kapër të tre, kësa, sëllja, e më furkanë edhe pa. për pytja të reta agumjek o qështë të që le, le dënjërës të historitë të për fedes të së ka këtë dhe i me fi. Po, e qarda. E së përket e, pejgamberit që më pyte për te është edhe zëri sa deri dikone joj qartë nuk muta me e kuptu emërën e ti. Por a jetë që përmende, po, fritet për beni Israëlet, do të të cilët, do të të të, cilet, do të, të kan, ikur, kan ikur nga, nga vdekja, duke mënduar se duke u lërguar pëj betejes, duke u lërguar për një vend saktuar, mund të shpëtojnë vdekja. Par lagjën leuala, do të të të i ka bërë të vdesin dhe i ka në gjallë për sëri, për të adoshmuar atyre e, si form e mrekullis për të besuar ata se edhe jetat dhe vdekja është në do në lagjën leuala dhe se nuk ka mund ziti i ketë prej saj.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 Mbi diell Allahu xhelahu ala, nuk i ka përmend pejgamberi në Kur'an e asnjë ngjarë të ngjashme atyra për të na shpalosur epoka të saktaura të historisë njerëzore, por për të na dhënë në shësh mësime të domosdoshme që neva na duhen në jetën e përditshme. E inkuadrojm telefonat në radhës. Alo. Orna. Selam aleikum Haj. Aleikum salam Othlan. Dhe tani fytyj me Tavlan. Po. C'shto ne? Onë e nësër një avë e kam një operacion më bëmë bon, E desa rëtë namazit Se jam që fali ku në namazit, jam i mdume E desa pak mu më, më kam duen për namaz Qysh me jabot s'ashtë kërbën një operacion Më falit, që farë operacioni bot, e bëtë janë? Më bërgë E desa mu më, më kam duen Qysh mojnë një abon Apo mojt që ato dita Kryjë namazin a qysh me jabon Po Ma, ma shiru, pak më mëna filmu pas mamiyet. E çort, e çort. Po si qe si çika dheste me baba? Po, ordna, ordna. Po, faleminderit shumë. Selam aleikum. Aleikum selam, er Tullah. Adoje ne e kam dashmoxhë, da, edhe ma herë kom pasun probleme e, me fehiren e shef. Po. E po. tashi kur kemi shkuar na për horxhallart, na kanë shkruajmalia. Po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 Sa me dhan shanja se je duke lëvizur, thotë, e kanë kukën në pozicion caktuar, kjo është shanse je në këmbë. Pastaj lëviz pa kukën, kjo është shanse edhe në uku. Pastaj lëviz paq më tepër kukën, kjo është shanse në sejtë. Në çështje skimonc jas si kukën me lëviz fore, pse po dyshojnë nga se për të thonë nuk është operacion kukë, por është në bark, beson që kukën ti më pas mund si me lëviz. S'pa ku pas çit kalon ajo fazë e anestezionit. Atara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 e pasuat operacionin. E sepërqet për të dytë, do thotë Allahu xhellahu ala ju dhe gjithë muslimanët që vuajn nga këto smunie dhe nga këto sprova të sehret dhe të problemeve të ngjashme me këto, dhe Allahu ju ulëzov të gjithë ata të cilët përdorin metoda jo efikase për t'i shmangur këtyre problemeve. Ju vallahi u paskë shpëtuar alhamdulillah, që po fal namaz në ndonaj që ka mbuluar, beso që dhe ti mund të ndruar të mbuluar së shpejti që si e mbuluar së 16 vjeçareveç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 po çdo natë po çdo natë jo nuk po kuptoj abononiera pyetën se nuk e dëgjova çdo çdo gjyshja më s'ka vetë të kravet edhe çdo natë qendra shumë trishtuesme po tutet shumë ngjend edhe ka shtutemi huç ka shkëlqim analiz po do të na kur po an shpes ne vëllore ne komuna mali fron kusku namaz apo seçi nuk është mirë me majka i mali ti qen futim vova ah, është ah. një hekë mali në majkë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 që i është anku Muhammedit, sëllë ala sëmë për të probleme, e që i ka thërë një dërguari, Alehi sëratu sëmë, me në këtë hajmalij. Gase, hajmalij e kujtë të të ishte me e forë, se hajmalij e Muhammedit, e as kujtë vëllaj. E as kujtë. Mirë pa aji, nuk ka asë një të transmitim, ku vërtetohet, se Muhammedit, sëllë ala sëmë, i ka shkru dikujtë hajmalij. Por kur dikujtë,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 disa prej SMS-ave që kanë ardhur uh, ë thot jam një vajz falem e kam lezuar edhe Kur'anin po jam shumë vezvese çka të bëj. Uh, disa kanë fol për vezveset. Do këtu mund dhe loj, qëfar vezveset, ki, qëfar jan, si zi, të ndolloj çfar vezvese. Çfarë iki? Çfar lloj janë? Si shfaqen ato? Për të pozmuzi pasoi MLT japin për ligje. Për më gjithatë po thon përgjithësisht uh, shërimin më i mirë i vezvese vërt i njërim. Çu shërim i njërimi? Hëtj mëso më veta. Ama pun vin, a ne do të vinë në shkollë?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 Pasë që ime edhe në fund të emisionit, unë kërkojnë nga regjia në që se nuk ka të telefonat për momentin të mbërë... Mjil... Salamu alaikum. Pasë ka telefonë mirë. Aleykum, salamu ertullat. Uh, uh, Vëllau jam, ka po dësa herë në ndërë që në faktëri herë në ndërë që pëjë bënë mazij të këshë. Po? A i falët, që a të ishë në kërëni me bënë këtë rastë. Po?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 maruaj nga keqja ksojandre. Të mer fund. Për fund. Ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush shëndon një ndër të keqja, mos t'i tregon askujt dhe let kërkon mbrojtjen nga Allahu ngash i rrisoj. Në qoftë se këtë bën, nuk i bën dëm ajëndër. Gjithashtu duhet të kujdeset për dhikrin. Të përmend Allahun trem me abdest folët. Në qoftë se i merr këto Musa dhe kujdesi dhe ruhet, me lejn e Allahot mëdënuar, do të të imbrojtur, edhe në qovë se dikush ja kam si me bo, nuk kam mënsi me bo azje, pa lejn e Allahot mëdënuar. Në i mbështet të ka Allahu, e leja undrën. Se përket pytës dhe dytë, nuk e prishtë abdesin, për drejmi i parfumev që kanë alkohol. Por, pasë që pytësja ishte femër, unë një kështë dhe që të keni kujdes, motën në ruara, do të gratë femërat, nuk kanë kujdes sën çvat rose po më duhen parfum. Nuk bën gruaja me u parfumos dhe me parfum që jep er kur të kalan pranë kalimtarëve janë din erën me dal në rrugë. Nuk bën kështu. Atëse edhe kjo është një formë provokime që nuk duhet gruaja ta bën kur dal në rrugë. Edhe inkuadrojm të vlotën e fundit apo veç e ka mbyll. E pastë ka mbyll regjia. Kurse ora ata ishin një hap para meje, andaj i falenderoj për këtë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 Nuk prisun skodiçka të këqe, do thot për bajtin e guocave apo edhe për dekorimin e orreve me to, ngasë nuk ka diçë që ndalon ë dekorimin e orreve apo çka do të thot me me guocave. ë nje pite për Mevludin, disar kimi me thon për këtë çështje, ë thot shpresoj në fund të përgjigjes tuaj Allahu alem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 Unë s'apo se u krijt fuqsi konfuzioni larg asaj shtëpinë juaj dhe që në fund mendojnë që për shkak të fuqitë do të kupti kaq është përgjigje. Jo, larg asaj nuk është se nuk po e dim përgjigjen, apo nuk është se po themi në fund kësaj se nuk jemi të sigurt. Jo, jemi të sigurt në ato që themi. Ato që nuk e di nuk e di. Por shaham për, për ëndër thash nuk e di. Ka disa pyetje shumë të tilla që nuk i di. Por ato që e di mundum të jap i për ligjen e basaj asaj asaj që jam i bindur pa mendje. Faktëgjënd fun thëm Allahu aalam, kjo është në bazë edukatës që duhet ta kemi para logjikave vëla. Gjasë ti po flas, përgjigja e një fetare nëmënt ku na është nëmënt Allahut. Apo unë kursem për shembull, ajo gruaja që vete më herët se si më u fal pas operacionit, unë i them, faliu kështu bëj kështu bëj kështu. Unë nëmënt ku i përgjigjem, nëmënt Allahut e përgjigjem. Gjasë ajo grua me përgjigjen time Allahun ka madhëru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 Dhe në dakim në arshëm, bët shenë kudës, në Allahot azzujel, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tune>